Ja, hej. Det här är ytterligare ett test av podcasten 1, 2, 3 som ska börja officiellt på fredag. Jag har haft det rätt så kongligt och jag är inte så jätteteknisk lagd. Så just det här att få upp podcasten så som jag vill, på det sättet jag vill den, när jag vill har visat sig vara lite problematiskt för mig. Så detta är, ju, detta är det sista testet innan fredag. Så vi, vi kan ändå kalla detta för någon slags inofficiell förfest. Fast utan att vara särskilt festlig egentligen. Som sagt, och jag kommer göra en topp tre lista idag. Bara för att den då ska hålla på konceptet någonstans. Som inte bara var någon form av... vad kan man kalla det? Mm, ja, meningslös test-rant-grej. Ja, förresten, eftersom det är en podcast som kommer att ligga ut så kan man ändå presentera sig. Eh, Kent heter jag. Eh, på fredag kommer som sagt, och som tidigare nämnt, jag sitta ner med min vän Timmy. Som är en eh, serietidnings- och samlarfigursentusiast och... Han har en av de största serietidningssamlingarna jag någonsin har sett. Och eh, vi ska prata superhjältar. Topp tre superhjältar. Eh, och efter det så har jag om någon vecka eller två nästa podcast planerad också. Och den kommer ha någon form av Star Wars-tema. Och ja, sen är det en till som jag har också börjat planera. Men eh, det kommer väl tidsnogt. Jag hade tänkt att jag skulle lägga ut ungefär tre podcasts i månaden. Så jag kommer inte ha någon form av veckoschema eller liknande. Att säga varje fredag så kommer podcasten och någonting sånt. Vi får se vart det lider. I början i alla fall så kommer jag ha en iPhone på bordet som jag spelar in. Jag kommer föra in det i garageband. Det kommer inte vara någon så här fancy hemmastudio i början i alla fall. Och så får vi se om den kommer ut på iTunes eller om den kommer hålla sig till min blogg. Om det visar sig att den kommer på iTunes så kan jag redan nu säga att eh, man kan eh, läsa mer om mig och eh, podden på www.kentjonsen.se. Det är K-E-N-T-J-O-H-N-S-E-N. -E eh, annars kan man också hitta dit via Twitter, där heter jag ett men vi kan i alla fall gå över rakt på den topp 3 listan jag har förberett till idag Det kommer inte bli så himla spännande för att jag har ingen här att och och diskutera med Jag har ingen som kommer att säga hur kan du lägga den på andra platser det, det är klart att detta ska vara på andra platser Hur det nu kommer bli, de här samtalen om listorna det har jag ingen aning om Men det kommer bli en liten enkelt topp 3 lista med någonting så enkelt som jag hittade på Wikipedia idag Ja, det är en annan sak också. Uh, min research, eller om jag säger i, i podden att uh, nu har jag läst jag detta på den hemsidan eller någonting liknande så kommer det finnas en länk uh, till den sidan på min blogg. Samma sak om min gäst säger att uh, jag läste detta på någon sida någonstans så ska jag så gott det är möjligt försöka hitta den länken och lägga ut den också. Uh, jag hade väl också tänkt att jag ska ta bilder på gästerna om de vill vara med på bild och lägga ut på, på, på min blogg. Så att ja, man ser hur vi ser ut. Men som sagt, till, till dagens lista. till dagens lista Topp tre namnsdagar den 28 november, dagens datum. När jag spelar in det här. På tredje plats av namnsdagar, eh, 28 november, har vi den nuvarande namnsdagen Malte. Grattis på namnsdagen. Eh, Malte vet man inte riktigt vad det betyder, eller var det kommer ifrån. Ursprunget av namnet Malte, det är inte så många som heter det heller. Eh, men man tror att, att Malte kan vara en kortform av tyskans Helmhund, eller hur det nu talas. Vilket betyder hjälm och makt. Alltså inte både och utan tillsammans. Hjälm och makt. Eller någonting sånt. Varför man nu har hjälmmakt. Man måste ha en stor, briljant hjälm som folk bara har fallit på knä för. Eller så har man haft en stark hjälm som man har skallat folk med och hetat Helmhåld. Som sedan har blivit Malte. Vilket man inte alls förknippar med... Um, Förknippar med någon slags hjälm. Jag vet inte riktigt vad man kan förknippa med allt med. Det är en, Alltså det är inget jättetufft namn. Um, men det är ändå det tredje tuffaste namnet uh, på, på listan av namnsdagar den 28 november. Och därför hamnar han på tredje plats. Um, på andra plats har vi ett, ett, ett kvinnonamn som heter Malvina. Malvina. Det, det infördes i svensk rammenacken 1986. Men det utgick sedan 1993. Förmodligen för att jag aldrig hört talas om någon som heter Malvina. Och det kan bero också på att det är ett äh, kvinnonamn som skapades av en poet som heter James Macpherson. Och man tror att han, han har äh, skapat av gailiskans äh, ord... Malmin, ursäkta min gejliska, som jag inte har läst överhuvudtaget. Men Malmin, eller Melmin, eller någonting eh, betyder slätpanna. Och det är också liksom det här Ja, men du har ingen akne när du föddes så därför döper vi dig till Malvina. Eller du har inga horn så därför döper vi dig till Malvina. Alltså det jag vet. Ja. Eller, eller så kommer det från tyskans Malvini eller Malvini, vilket säger, sägs nu att det är nu mer trovärdigt. Det betyder rättfärdig vän. Och det är faktiskt lite mer status i det namnet. Slät panna eller rättfärdig vän. Eller en rättfärdig vän med slät panna. I vilket fall som helst så kommer vi till topp, toppen av listan eh, av namnsdagen den 28 november. Med reservation för uttalet återigen på första plats ligger Sostenes. Sostenes eller Sostenes. Det var till minne av en av Paulus lärjungar. Det är inte därför jag tycker det är tuffast eller kulast eller på toppen av listan, utan det är bara för att det heter Sostenes. Jag måste göra en rollspelskaraktär som heter den en gång. Men det var bara med på listan fram till 1773. Jag visste inte ens att vi hade eh, namnsdagar innan dess. Jag vet inte hur gammalt det är med namnsdagar. Ingen aning. I alla fall, det får vi till en annan gång. Eh, fram till 1773 så fanns Sostenes på listan. Och efter det så ersattes det av Sten. Sten är ett fornjermanskt eh, urnamn. Som betyder sten. Så spännande var det. Ja. Um, yeah. Så alltså, topp tre för uh, den 28 november namnsdagar är. Tredje plats Malte. Andra plats Malvina. Första plats Sosternus. Ja, jag vet inte så annat. Det var i alla fall en lista. Uh, det här programmet blev inte så jättelångt, därför att det fattas en gäst, det fattas någonting. Jag sitter här med min katt, vi ser med mig och hon är inte så rådligt pratsam. Hon har inga specialintressen eller någonting eh, som gästerna kommer att ha. Det kanske inte kommer att vara experter, men det kommer i alla fall vara entusiaster eller, eller eh, folk som är intresserade av någonting och har en kunskap om det ämnet som, som Trop 3-listan handlar om. Om eh, du lyssnar och tänker att eh, jag har ett förslag på en topp tre-lista som hade varit jätteintressant att, att, att, att lyssna på. Det kan ju liksom vara oerhört brett. Det kan vara topp tre årstider eller topp tre världshändelser eller topp tre planeter i solsystemet. Det kan vara så smalt som möjligt som till exempel topp tre namnsdagar den 28 november. Eller topp tre öronformer. Jag vet inte riktigt. Uh, det finns ingen gräns för hur, hur smal eller hur bred eller hur fjantiga eller hur cool den här listan, de här listorna kommer att vara. Och samma sak med gästerna. Det finns ingen gräns för hur fjantiga eller coola de kan vara heller. Som sagt, jag har tre stycken uh, bloggar. Eh, blogga. Tre stycken podcasts inplanerade för i år. Sen kommer det förmodligen dröja ett litet tag i januari med tanke på att jag och min fru flyttar till ett hus Så just där i den vevan så kommer man nog inte ha så mycket tid till att sitta och spela in Jag vet inte hur jag kommer ligga till med internet heller i början Men i alla fall, det kommer komma tre stycken poddar i år Och de är i stort sett planerade Den första kommer på fredag Fredag kväll bör den vara uppe. Eh, och som sagt så får jag se hur, hur det lyckas. Det kommer att bli spännande. Eh, I alla fall fram till dess. Jag heter Kent Jonsson. Du har lyssnat på 123. Eh, man hittar min hemsida på www.kentjonsson.se Eller så hittar man mig och eh, i sin hemsidan också via Twitter. Där jag heter atchintand. Så... Eh, Ja, men det här var ju kanske kul. Jo, det var det. Det var kul. Det här var kul. Så hoppas jag att jag hör sen i din högtalare på fredag. Hör det, hej!